al is net soos kyns na 7 uur Suid-Afrikaanse tyd 1905 en so tonnig sekundes en jy is ingeskakeld by netradio sa netradio sa en ons webwerf vind jy by www.netradio sa.co.za www.netradio sa.co.za www.netradio sa.co.za ek sy jou aanraai om een bykie daar op die wet, webwerf rond te blaai, bykie daar te kyk, besoek ons webwerf, daar is belangrike inlichting, interessante inlichting, die name van die omroepers, en die verskillende programme, en die programteie, en somma baie ander interessante nieuwswaardighede, en dan ons archief, waar jy kan gaan soek, na vorige programme wat reeds uitgesaai is om daarna te luister Dit is terwille van enige iemand wat graag weer na een programme luister maar ook van ons mense in die buitenland wat dalk nie binnen in hierdie bepaalde tydzone nou val om te luister nie weet as ons hier van uit Zuid-Afrika nou recht noord opkyk en ons kyk so as Rusland dan, al die lande dan wat daar in hierdie tydzone val, vir hulle is het nog makkelijk om in te skakel. Ander mense val sommer 8 ure voor ons of 8 ure na ons, en vind dit is moeilik om dan by rechtstreekse uitsendings om dit dan te luister. So, daarom het ons archief so iemand na die tyd, enige tyd, rustig kan sit en luister. En ek is Dr. Tini Eilers, wat uitsaai vanuit Airene, stad van vrede, Airene, Grieks beteken vrede. Stad van vrede, so as jy naam Airene is, of wie ken iemand met die naam van Airene of Aireen, afhangende hoe mens dit nou uitspreek, dan kan jy vir die persoon sê, jou naam beteken vrede. Gewoon ek het dit te uitwerk op, op een mens, jou naam, maar ek ga nie daarop in nie, ek is hier in Ayrini, Pretoria, Suid-Afrika, en waar jy jou ook al mag bevind op hierdie stadium, en jy luister, jy is verskrikkelijk baie, baie welkom. Dit is vir my altyd lekker om mense by hulle naam te noem En die enigste manier hoe ek dit kan doen, eindelijk As ek weet, as jy my per WhatsApp laat weet Dat jy luister, of dat jy van voornemens is om te luister Of as jy hier by ons kletskamer inkom En hier in loer, dan weet ek, dan kan ek jou sien Soos ek nou net daar sien vir Anton, sy naam het nou net daar verskyn So, welkom elke van julle, Anton en Tania en haar vriendin Tamara, ek hoop Tamara as jy nou luister dat ek jou naam recht uitspreek dat het Afrikaanse Tamara is en nie dat ek Engelse Tamara ek moet maar vir my recht help. Sy is daar al die pad van Amsterdam in die Nederlande. Baie baie welkom, die meeste van ons mense hier in Zuid-Afrika kom eindelijk maar oorspronkelijk daar uit die Nederlande of van Duitsland of in daar die bepaalde omgeving so ja, wonderlik om te weet daar is iemand wat ook in Nederland nou na ons luister baie baie welkom, ek hoop dit is aangenaam genoeg dat jy weer sal kom inloer en ander name wat ek nou nie hiervan genoem het nie Rosa het ek daar gesê, Rosa en Lorraine en uh, ek weet daar is ook mense wat vanuit die kletskamer van FB Church F, uh, Facebook Church, dat hulle ook daar luister maar ongelukkig het ek nou nie die name nie ek weet Jury hy luister gewoon ook daar, en Yvonne, en Wimpy, en so meer, maar hoe dat ook al sê, ek wil nou nie, mense wat luister, en ek noem nou nie jou naam, nek is jammer as ek het nou doen, maar ek wil vraag, dat as dit nou enig soos moeilik is, dat jy net die kletskamer inloer, dit is baie makkelijke mens, gaan maar net op Facebook, en dan, tikkie maar net daarin by die soek engine soos wat die mens ons nou maar gewoon op soek ja klikkie maar net klik, uh, tikkie nou maar net net radio SA net radio SA en dan sal iemand jou inlaat hier by ons kletskamer en dan klets jy saam met ons die gedachte hier rondom ons oordenking hier die program is om Godse woord te oordenk En ek is verskrikkelijk opgewonde oor Godse woord Nie net oor dit wat daar staan, nie Maar ook dit wat nie daar staan nie Dit wat tussen die lijne is Dit wat in kode vorm in Godse woord sta Mense, daar soveel diepte Baie min mense weet bijvoorbeeld Dat die Hebreeuwse tekst van die Bijbel dit wil sê die oud-testament gedeelte, geskryf is nou in die Hebreeus maar andersouds is daar musiek note, so dat mens dit kan te leer, chant, teen verskillende toonhoogtes, ek gaan nog so een bykie daar, nou kyk op die stadium, en, Misschien kan Rosa daar so'n wekie help, ek sal vir haar sê hoe dit werk op die stadium, wat er note daar is, maar nou waar iemand met my stem, wanneer dit gaan by sang om nou verskillende note vir jou aan te dui, uh, soos dou, rui, me, fa en dat jou stem toon daarby aan te pas, dit is een sonde, ek kan dit rechtig nie doen nie, ek sal dit probeer doen, want die mens probeer mys enige iets, En hoe meer jy probeer, hoe beter word dit nee. So ons sal nog dit probeer doen Maar die reden ook om ek het mag genoem het Is omdat Godse woord so ryk is En een mens verlief raak as het, op, as het ware op Godse woord Vooral as jy weet dat God het alles geskip dier sy woord En Johannes begin sy evangelie ook op daarie manier, net soos Genesis, hy begin en sê in die begin was die woord. Hy begin nie met in die begin was God nie, hy sê in die begin was die woord. God is dus een spreekende God, die God wat ons aanbid, Vader, Seen en Heilige gees God er enig, die God van Abraham, Isaac en jakob wat om tussen die bladseie van die ganse bybel openbaar om te sê wie hy is en ons gaan ook luister na een snit van Back to Basics wat vir ons syng oor ek is en nou die ek is is een baie interessante woord ek wens ek het nou voor jou gestaan met een swart bord of met een wit bord by my, en dat ek daarop kon skryf vir jou, en in Hebrews vir jou Godse naam, byvoorbeeld te skryf, en vir jou te weis, dat Godse naam, het te maken met een werkwoord, jy weet mys, mens krijg zelfstandig genaamwoorde, en dan werkwoorde, Bijvolke naamwoorde as mense nou sinds ontleding doen. Nou die werkwoord wat hier te sake is, is die werkwoord om te wees. En dit het alles met hier die naam van God te doen, as een mens dit nou in die Hebraaus so staan en kyk, dan kan jy sien, dit is die werkwoord om te wees, wat in die verskillende vorme, eindelijk daar staan namelijk om te wees en om te was en om te sal wees want dit is wie God is en toe Mooses omvra toe God omgeroep het en omgestuur het om die Israelite uit die land te lei toe vraag Mooses nou wat sal ek nou vir die mense sê wie het my nou gestuur dit is waar die Heere dit vir hom gesê het gaan sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. Want God is wat hy is, hy is wat hy was, en hy is wat hy sal wees, want God verander nie, daar is nie een skadewee van een verandering in God, drie enig, Vader, Soon, en Heilige Geest nie. Hy is, wat hy was en wat hy sal wees. Dit is nie wonderlik nie, wonderlik om so een God te ken. Dus terwijl hy bykie daar oor nadink, luister ons hier na Back to Basics, wat vir ons nou syng oor ek is. Die wachter, die God aan hom verskyn op die berg oorheb a stem my die brand in die doornbos wat nie wil uitbrand hy het sy aandag getrek door die Heere sien dat hy nader kom roep hy moes hy door en sy die doornbos jy moet nie na die kom trek Jy is ingeskakeld by net Radio SA Net Radio SA En van waar jy ook al ingeskakeld is Jy is verskrikkelijk baie, baie, baie, baie welkom Baie welkom hoor Ek het die idee ons boete Pieter Erasmus daar uit Saratov Rusland is ook ingeskakeld En baie welkom ook aan hom Dat begin nou seker baie koud raak daar by hulle, terwyl het hier by ons nou weer begin warm word. Maar hy weet ons mense, as dit warm is, dan klaas oor die hitte, en as dit weer koud is, dan klaas oor die kou is. So. Ons het daarom altyd iets om oor te praat. Maar ons wil nou nie vanavond klaar nie, ons wil baie baie opgewonde kyk na Godse woord en ek is verskrikkelijk opgewonden oor die skrifgedeelte wat ek vanavond met jou wil bekyk hier in Romeine hoofstuk 8 en gaan kyk na vers, vers 11 Romeine hoofstuk 8 en verse 11 en ek gaan het so uit die uit die Griekse tekst vir jou lees die rede ook om ek het doen is omdat ek jou wil wegkryf van jou jou gedagtes wat jy al klaar vooropgezette gedagtes as een mens een tekst hoor wie jy ken luister jy nie eindelijk daarna nie dus wanneer een mens sit met byvoorbeeld een Hebraose tekst voor jy of Grieks en jy moet het nou self Uitwerk, jy moet dit nou vertaal Elke woord nou analyseer En dan tot die vertaling kom dit Is wat die mens gewoon doen met studenten En jy geef vir hulle sinniekie Dan moet hulle nou ontleed Sinsontleding doen en die woord ontleed En dan vir jou een vertaling geef Van daar die sin En dit is altyd baie, baie lekker as een mens dit so onbevangen kan doen, sonder dat jy nou gebonde is aan die tekst wat jy ken, dat jy bykie kan denk, en dis ook ons dit noem bepeinsing, ons bepeins en kyk saam na die woorde wat hier in die bybel van ons staan. Nou die elfte vers gaan ek weer vir jou so ek weet het gaan nou vir jou klink soos Grieks want het is mis nou Grieks maar ek wil jy sê dat dit moet op jou oor val en dan gaan ek elke van die woorde vir die tyd wat ons het daarna kyk en kyk of jy ook opgewonde kan raak want hierdie is a, a tekst wat jou verskrikkelijk opgewonde behoort te maak oor Godse woord en wat God Godse woord kan doen Ine mens, terwyl jy luister na die woord van God, dan sê die Hebraer briefskryver vir ons, die woord van God is kerper as enige twee snijdende swaard, te dring dier to die scheiding van siel en gees en van gewruchte en murg, en is ook beoordeelaar van die oorleggingen van jou hart. Nou kyk een bykie wat doen hierdie tekst vir jou, vanavond, soos wat jy saam met my dit gaan bepeins en daar die eer kyk. Ek lees, miskien met ek dit maar so stikkie vir stikkie lees, en dit so stikkie vir stikkie dan vertaal, en kom het daar die oplever. So kom ek lees die eerste, eerste, twee, drie, vier, vijf, ses, sewe, acht, nege woorde, uh, van daar die vers van Romeine 8 vers 11, so in die Griekse tekst, eide to pneuma, toe, ek geirantos ton jesun ek. Nou ek dink, dat twee woorde wat jy dalk sou, so man of meer daarom iets van gehoor het, is die woord pneuma, en dan die woord jesun. Nou, pneuma, ons het in die theologie, het ons het een uh, uh, uh, uh, vak wat ons noem pneumatologie, pneumatologie wat beteken die leer oor die heilige gees, want kom maar nie direct van hier die woord af, pneuma, en die logie gedeelte, gedeelte achter betekenis die die, die op pneumatologie. So, eide top pneuma to egerantos ton jesun, nou jesun, is Jezus' naam, die woord Jezus, Jezus, en nou wil ek nie in grammatica in verval, nou nie, want het gaan jou wegneem hier van die gang van ons gedagtes, Jezus' naam in Grieks, Jezus, moet die S, Jezus, maar as een mens dit nou in verskrilde naamval en daarna kyk, dan verander dit so bykie met, en achtervoegsels daarby en is wat nou hier gebeurt die, dit wil sê die vorm dan daarvan wees vir jou dat dit nou nie die onderwerp van die syn is nie goed kom ons kyk na die eerste gedeeltieke eide to pneuma eide to pneuma wat beteken letterlik woordkie vir woordkie as die gees as die gees so hy is een voorwaarde, en een mens moet, baie mooi kyk na sinne, dit is nie altyd makklik om dit in Engels of Afrikaans, precies hoe het die vertaas is, wat het daar in die Grieks staan nie, maar as een mens dit dan aan die voorrecht het, om na die Griekse teks hier te kyk, en sê ek het begin met die voorwaarde, maar ek weet die Engelse tekst het ook, a if daar so. as, en den, so om daar nou, een mens moet, kyk na sinnekies in die bybel versies, sinnekies of daar nie voorwaardes is die wat sommige mense vergeet soms die voorwaarde jy moet hou ek kan het toe oud hou, toe ek kind was het my ma vir ons gesê, hier staan jou bordkos nou en daar is nagereg want daar nagereg lepel daar in die bakkie staan maar as jy nie jou kos eet nie dan kan jy nie nagerecht krijg nie, so daar is een voorwaarde, wat by die nagerecht ingesluid is, en dis precies ook hier, in die Griekse tekst, eide topneuma, as of dan indien die pneuma, en die pneuma is gees, nee, indien die gees watergees, indien die gees toe ek geirantos ton jesun, die gees wat jesus ek geirantos opgewek het, en as ons nou nou gaan ons verder kyk, waar vandaan opgewek, jy ken nou die tekst, heel waarschijnlijk, en dan sal weet, dit betek, uh, dit wat hier opvolg is, opgewek is, uit die dood, ek kroon uit die dood so hier is die voorwaarde indien as die gees wat er gees die gees wat Jezus opgewek het uit die dood so indien die gees wat vir Jezus uit die dood uit opgewek het En dan gaan ons nou aan met die Griekse sinetjie. Oike en oumin. Nou dis 'n baie interessante woord. Oike wat beteken om te woon in die dis nou die werkwoord oikuo oike. Maar die selfstandige naamwoord hier is oikos wat beteken een huis. So, die huis is afgeleid van die werkwoord, dit is gewoon ek hoe dit werk. So, een huis is een plek waar een mens woon. En goed, kom ons kyk weer, so stikkie vir stikkie. Indien die gees, wat Jezus uit die dood opgewek het, oikei en hoemen, woning gemaakt het in julle mense, dit is so prachtig, wonderlik dat die gees wat vir Jezus uit die dood uit opgewek het kan ook in jou woon hy kan ook, hy woon in my en hy woon heel waarschijnlijk in jou dit die rede dat hoe kom jy luister want die bybel sê baie by gewoon vir ons die natuurlijke mens, natural man, die natuurlijke mens, neem nie die dinge van die geest aan nie, want het maak jy vir hom sin nie. So iemand wat na iemand luister, wat geestelike dinge bezig is om te verduidelik en te verkondig, trek, mense wat self ook geestelik is, mense wat wederbaar is, soos wat Jezus dit aan Nicodemus verduidelik het, die sal onthou, in die evangelie waar Jezus beskryf word, waar Nicodemus in die nacht na Jezus toe gekom het, en Jezus, onmiddellik vir hom sê, Nicodemus, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sê nie, en hy kan ook nie daar in nie. Toe vraag Nicodemus vir hom, hier die vraag, want dit is een logische vraag, wat hy vir hom gevraag het, vir a natural man, vir die natuurlijke mens, mens wat nie wederbaar is nie, wat geestelike dinge nie kan verstaan nie, Daar die Nicodemus vraagt hoe onmiddellik vir Jezus, nou hoe kan ek nou weer een keer gebore word? En hy het het nogal so uitgespel aan hom, en gesê betekent dit ek moet nou vir die tweede keer in my moederse skoot weer terug ingaan, so dat ek nou weer gebore kan word. Toe sê Jezus, nee, daar is twee geboortes, daar is een natuurlijke geboorte, een watergeboorte waar jy binnen in die vrug water geleed van jou moeder en toe die water gebrek het toe word jy gebore toes jy uit water geboore hy sê maar boon behalwe daar die natuurlijke geboorte is daar ook een geestelijke geboorte want hy sê dit wat uit die vlees gebore is, is vlees maar wat uit die geest gebore is, is gees. En dis wat in een mens gebeur, prijs die Heere, die feit dat die mens wederbaar word, dat die geestelik gebore word, dit is soos as of een mens geestelik wakker skrik in geestelike dinge begin zien. Praat nie van geeste nie, praat van geestelike dinge. God is Gees. En as ons hom aanbid, sê die Bijbel, ontbid ons hom in gees en in waarheid. Daarom is dit nou maar net ongelukkig so, dat iemand wat nie wederbaar is, nie luister nie na geeslijke dinge nie. Dit mag wees, want ek was ook een persoon, tot op 21 jarige ouderdom, wat nie wederbaar was nie. En wat nie na geestelike dinge wou luister nie, dit het my nie getrek nie, dit was nie vir my interessant nie, wou die kerk toe gaan nie, want ek het nie gedink dat hulle my daar kan fascineer nie, en my aandag kan hou daar nie. Ek was juist baie bezig, baie bezig met ander diepste die stukke. Maar mense het anhou en anhou en anhou my genoe en dan het ek my gaan sit en mense, dis die grootste wonderwerk wat dan plaas vind want dan saai God sy, sy woord in jou en dan een, een dag net soos kielik dan ontkiem dit en dan skrik jy wakker en dan skrik jy geestelik wakker en dan is jy honger, dan is jy dors soos Petrus dit vir ons verduidelik soos pasgebore babiekies wat dan honger en dors na die onvervalste melk van die woord, dat ons meer daarvan kan drink, en drink, en drink, maar een mens bly ook dan nou nie een babiekie neem, want die hoorde groter, en so kom Paulus nou sê vir mense, wat nie geestelik gegroeid het nie, sê jong weet julle, ek moet julle ouwens nou nog altyd melk geef, om te drink, maar eindelijk moest julle nou al vaste spuise kon geëet het, hy sê, maar omdat julle nou nie, geestelik gegroeid het, die moet ek maar nog vir julle melk gee om te drink. Maar, kom ons dank die Heere vir die feit dat iemand wederbaar word, en nou een geestelike baba is, en dan moet ons, ons kan nie anders nie, mense, as iemand pas gebore is, die babae, kan nie vir die kond vast, ek spuise geen nie, die kan nie, die doodgaan. Mens, begin met melk, maar ons wil graag voortgaan, want in die Hebreurs daar die boek of dan brief wat geskryf is dier iemand wat ons nie weet precies wie dit is nie sê vir ons in die 6e hoofdstuk daarom moet ons nie blij by die begin van die prediking aan gaande Christus nie maar na die volmaaktheid voortgaan Sonder om weer die fondament te lewe van bekering uit die dode werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die eeuwige oordeel. So jy sê dis maar die fondatie, dis die begin en baie mense het nog nie eens daar die fondatie ontvang nie, maar ons wil graag mense leer al moet ons ook nou weer vir jou een fondatie le en begin soos bekwame bouwmeester, soos Paulus ek het soos bekwame bouwmeester hier die fondasie vir jou gele en ons wil het doen en ons sal het oor en oor doen, ons sal hier op die stasie doen tot elke liewe mens wat kan luister ingeschakel is en luister nie wonderlik nie, wonderlik om te weet ons kan hier, ek sit hier in Irene in Pretoria, Zuid-Afrika, bezig om met jou te praat, en waar jy ook al in die wereld mag wees, enige plek op die, op die wereld, as gevolg van die feit dat dit een internetradio is, word hier die golwe gesaai tot in enige plek, waar jy ook al mag wees. Ek sê nou nie, elke opvang is die beste nie, en die nie, van die solle kwaliteit nie, ons weet allemaal hoe werk hier die internet, en hoe werk die soort van opvangs wat jy gaan hee, In die leine waarmee ons werk, hier die internet, leine wat hier Krag wat nou uit my mond uitbeweeg, hier die golwe moet dra, met die technologie wat hier tot ons beskukking is, met verskillende soort kabels of sonder kabels, word hier die syne uitgesaai, en elke liewe mens op Godse aarde kan dit hoor, en as mense dit hoor, dan is ek eindelijk bezig om God Godse woord te saai, die wonderlijke, wonderlijke saad van God, wat enige oomlik kan ontkiem, en iemand kan wakkerskrik, en mense wat la wakker is, en wat la geestelik wakker is, ontvang dit as melk, of as vaste spuise, Wanneer Jezus vat die biekie wat die mens het, en hy maak het meer, soos wat die sienkie wat die visies gebring het, en Jezus die skare kon gevoed het, met daar die paar visies en broekies. So vat die Heere dit wat die mens het, en hy vermenigvuldig dit, so dat jy ook daar waar jy nou sit, gevoed kan word met hier die selfde woord. Goed, kom ons gaan aan met hier die, Sins ontleding of tekst dan van Romeine 11 vers 11, as hier die selfde geest wat Jezus uit die dood uit opgewek het in jou woon, as die gees van die Heere in jou kom woning maak het, mense, dan moet je opgewonde wees daar oor, as God die Heilige gees in jou lichaam kom woning maak het, dan sê Paulus verder vir jou, as dit so is, dat hier die selgeus, wat Jezus uit die dood uit opgewek het, dan sal hier die selgeus, sal lewe genereer in jou lichaam, dieselfde gees wat vir Jezus uit die dood uit opgewek het sal ook jou liggaam as hy in ons woon dan sal hy jou ook uit die dood opwek. ek mens sê ek wil alleen met opgewonden raak daar daaroor dat as die gees van van van God van God die enig Vader Seun en Heilige Geest, daar daardie selfde gees wat Jezus uit die dood uit opgewek het as hy in jou liggaam woon dan wek hy jou ook uit op uit die uit die dood Wauw, kan jy onthou wat het Jezus gesê? Daar by die begrafnis van Lazarus. Jy het so jy mens soos jy jammer gekryd toe hulle staan in veen. En Jezus gesê het, as iemand in my glo, kan hy nooit sterf nie. As iemand in my glo, kan hy nooit sterf nie. Weet nie. Ek kon dit die ander dag by een begrafnis sê van een familielid wat ek begrawe het, as het vertroesting, as een stichting van jou geloofslewe, as jy in Jezus gloe, kan jy nooit sterf nie. Op grond van dit wat Jezus daar gesê het, in Johannes 11, wat ek nou net vir jou aangehaal het, maar ook op grond van dit, Paulus hier ego hier die selfde gedachte, as die selfde geest, hier die selfde wat Jezus uit die doodheid opgewek het, as hy in jou kom woon, hier die selfde geest. dan sal hy ook jou lichaam opwek. Dan begin hy eindelijk daarmee, want die Griekse woordkie wat hier nou staan, is, en ek gaan dit vir jou ontleed, zooppoiesi, nou zooppoiesi is twee woordes, twee Griekse woorde wat in mekaar gesit is, die een is zoe, wat beteken lewe, daar is baie mense wat zo'n naam het, zoe, miskien het jy dit al ergens gehoor, een z-o-e, zoe, kom maar van hier die Griekse woord af, wat beteken lewe, soos jy vir iemand een mooi naam wil geë, noem die persoon dan zoe, zoe, z-o-e, beteken lewe, maar dis twee woorde, zoe en pooi wat pooi ee sê beteken om te maak die lewe te maak, lewe te gee lewe te genereer as die gees, die selle gees, wat vir Jezus in die doodheid opgewek het, in jou kom woon dan is hy nou bezig om lewe te skip in jou en daarom kan jy nooit sterf nie jy gaan nooit sterf nie, mense gaan, jy, miskien jy, hulle gaan, as, en ek wil nou nie, in daar detail gaan nie, sommige mense gaan bly leef, totdat Jezus terugkom, so dat sommige mense gaan nie sterf nie, Paulus het gehoop, dat hy een van hulle so wees, Jezus so kom in die tyd, toe hy nog geleef het, maar hy het, nou nie dit beleef nie, maar hy het geweet, of jy nou, leef totdat Jezus kom, en of jy nou, dan opgewek gaan word uit die dood wanneer Jezus kom dit is maar die selfde ding maar Jezus sê nou vir my en vir jou dat die Heilige Gees wat hom uit die dood het opgewek het, daar die krachtige werking van God, God die Heilige Gees in die mense lewe is nou aan die werk in jou lewe en omdat jy hom ingenooi het, omdat jy Jezus aanvaar het, as jou persoonlijke verlosser en zaligmaker, woon die Heilige Gees binnen in jou. Mensen, dit is een deposito. Dit is precies die woorde waar die skrif gebruik, om te sê dat die Heilige Gees word aan ons gegee by ons wedergeboorte as een depositoe, nou weet jy, mense, weet jy ook om betale mense depositoe, ons moet maar teruggaan in die geskiedenis, oor waar daar gebruik nou vandaan gekom het, jy onthou, dat in die tyd van Jesus het mense boekkleed en onderkleed gedra, dit is amper nou maar sê, maar soos een rok wat een vrou het en een onderrok, Een boekleed en een onderkleed. En baie mense het in daar die tyd in die onderkleed geslaap, hulle boekleed uitgetrek, en in die onderkleed geslaap, en dan die volgende och ochend is na my wakker word, maar nie die boekleed weer aangetrek. Nou daar was een gebruik destijds, dat as jy iets wil gekoop het by iemand, en jy het nou nie die geld om dit ten volle daad te betaal nie, dan kon jy jou onderkleed uittrek en dit gee as een deposit toe. Want eindelijk was dit een skande destijds om nou nie een onderkleed aan te heen. He. En dit was amper een soort waarborg dat jy sal die geld kon betaal nou die bybel noem dit dat God vir ons die heilige gees gegee het as een depositoe as een onderkleed en as God een belofte gemaakt het mense dan is God nie soos mense nie wat een belofte dal kan maak en dit nie nakom nie. God doe nie dit nie. Godse integriteit staan bo enige twijfel. Hy is een onkreekbare en onantastbare integriteit wat God het. Hy bedoel wat hy sê en as hy beloftes maak dan kom hy dit na. Dit kan jy maar aanvaar. So God het vir ons dit by die wedergeboorte die heilige Gees gegee as een depose toe dat ek nog die hele volle jüdige pakket sal ontvang by God, namelijk dat ek uit die dood sal opstaan en verewig by hom gaan wees. Daarom kan jy nie sterf nie, as jy Jezus aangeneem het nie, al sou jy ook een begrafnis hee. En as jy my sou vraag om jou te begrawe as een gelovige, dan sal ek daar vir die mense by jou begraf na sê, mense, moet nie kyk na hierdie kus, en dink aan hierdie oorskot wat hier lee nie, die persoon is nie hier nie, kan nie onthoud hoe Jezus gehoor het van Lazarus wat gesterf het, toe het hy gesê, hy slaap net, en as iemand slaap, is dit ons nie een probleem nie, Al die persoon nou asof hy dood is van hy slaap, is hy ons nie dood nie. Die bybel noem dan ook die slaap, die sister van die dood. Maar het lyk ons nou zo. Maar as die persoon is, ons nou nie dood nie. So as een mens hier op aarde as een gelovige jou oor hiertoe maak, en ek wil hy, jy moet daar aan vasthouw, met jou ganse hele weese. As jy as een gelovige mens, wat Jezus aangeneem het as jou persoonlijke verlosser en zaligmaker, en God die Heilige Gees in jou kom woon het as een gevolg daarvan, dan kan jy nooit sterf nie, en as jy aan jou oe hiertoe maak, maak jy dit onmiddellik by God op Ons kan die preenkie baie makkelijk gaan verifiëer vanuit Lekas hoofstuk 16. Van twee mense wat gesterf het. En toe hulle hulle oog oopmaak in die dode reik. Toe die een sy oog oopgemaak aan Abrahamse boezem. En die ander een het sy oog oopgemaak in die eeuwige verdoeming Wat is die verskil? Geloof. Geloof in die Heer Jezus Christus Net soos daar die man aan die kruis Hy sy geloof belei hy daar Toe sê Jezus vir hom vandag Vandag sal jy saam met my aan die in die paradies wees Nie een dag nie Vandag sal jy saam met my in die paradies wees So toe daar die man sy oor toegemaak het nadat hy gesterf het aan die kruis, het hy sy oe in die paradies oopgemaak. By God. So is jy opgewonden, ek, so, ek is verskrikkelijk opgewonden oor hierdie tekst, nie net hierdie tekst, maar hierdie tekst, belig dit wat ons nog aan baie aandag aan gee oor wat Godse woord binnen in ons doen. As die selig is, Als Jezus uit die doodheid opgewek het in jou woon, dan is hy nou op hierdie huidige oomlik bezig, met hierdie Griekse woordkie, Joopoiesai, om lewe te skip, ook in jou sterflikke lichaam. Dit is nie wonderlik nie. Mense, dit is ons die moeite waard. is so wonderlik om dit te kan weet. Motiveert dit jou dan nie, want Paulus verduidelik in Romeine 10 hoe daar die woordse verkondiging geloof in een mens wek. naam sê hy, daar niemand kan geloof is dan nie iemand is wat oor Jezus praat met jou nie. Romeine 10, jy moet as die kans het mykie daarna gaan kyk. Vra wat Paulus vraag en dit dan uit die aard van die saak antwoord so dier die woordverkondiging heen soos wat ek dit nou hier bezig is om te doen so is die geest van God bezig om hier die woorde wat ek praat te gebruik om lewe in jou en in my te skip die ewige lewe so dat ons deel kan kry in die goddelike natuur so dat ek kan glo wat Jezus gesê het as jy my glo sal jy nooit sterwe neem en dan vraag jy dit glo jy dit wel ons hoop en ek hoop ek gaan die geleendheid nog kry om so diep met jou te praat dat jy ook sal verstaan dat die woord van God so wonderlik skippend werk, dat dit ook geloof skip binnen in een mens. En vir die rede kan die skrif sê, jy word geret dier jou geloof, en dit is nie uit jyself nie, dit is een van God. Wense, maak mys opgewonde, maak my allemeer opgewonden, Godse woord maak my verskrikkelijk opgewonden, geef geef my so vaste fondatie om op te staan. En vir daar die rede vraag jy om ook dan die tyd uit te koop en te mediteer, hier is vir ons die tyd van meditatie, die selwe woord van bepinsing of oordenking is maar die woord meditatie, soos wat die heren dit vir Joshua gesê het, jy moet mediteer on the day and night. Mens moet die woord van God bepeins en bedink, dit is amper soos een honder hen wat op eier sit en het broei. Daar, want daar is hulle woord wat ek nou net hier vir jou gebruik het om te broei, is precies wat gebeur in Genesis wanneer die gees van God broei oor die skipping. dit nog gauoties en vormloos was En kyk wat een wonderlijke skipping het ons nou vandag En dit is precies hoe dat die woord van God in ons werk skippend Skippend en herskippend Ons word gerestaureerd en ons word aan Jezus Christus gelijkvormig, want dit is voor die grondlegging van die wereld, was dit ons bestemming, dat ons gelijkvormig sal wees, aan die beeld van sy sien. Maar ek wil he, jy moet nie daarover bekommer nie. Jy moet blij wees daarover. Die oomlik is die ding, dis jy wat dit moet doen, dat ek nou iets moet doen, om aan Jezus gelijkvormig te wees, ja, dan kan jy begin bekommerd raak maar wanneer jy begin uitvind, dit is God wat in jou werk, soos Paulus dit in Filippense aan ons verduidelik, het is God wat in jou werk, en die werk wat hy in jou begin het, haar die wonderlijke werk wat hy in jou begin het, sal hy ook volleindig tot op die dag wanneer Jezus Christus weer terugkom, so God is bezig binnen in jou, En dis die rede, hoekom hier die woord jou sal trek Dat jy weer sal wil luister Maar ons het natuurlijk in die aad van die saak gevecht tussen ons gees en ons vlees Paulus het het self moes belei Sê die goeie dinge wat ek wil doen, die doen ek nie Die slechte goed wat ek nie wil doen, die doen ek juist Ja, ons het maar altyd hier die gevecht Maar hoe sterker ons word in die gees, hoe makkeliker uit die aard van die saak, hoe wonderliker is dit vir ons, denk nou net as jy uitgenoei word vir eten, daar waar dan nou sê, alle kart restaurant is, en jy kan nou cinema gaan kies, wat jy, waarvoor jy lus is, voorgereg, en hoofgereg, en nagereg, en koffie na die tyd, wat ook al, en hoe graag mense dit wil doen, Maar terwijl jy dit doen, geniet het, maar denk aan Jezus wat sê, mens kan nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God voortgaan. Dit is hier die apteit wat ek probeer by jou te wek, jy weet mys omhees, kry mys apteit, wekkers iets wat jy nou honger maak, iets wat jy nou lis maak, so dat jy nou kan kan lekker eet. Nou hoop ek dat, terwijl ek die woord van God aan jou bedien, op soe manier dit vir jou doen, dat het ook as een aptijdwekker sal werk, dat jy lis sal wees, om een volgende keer weer saam te luisteren en een volgende keer dan dit weer te doen en dit weer te doen en dit weer te doen en daarmee groet ek nou hier vanuit Irene Pretoria, Suid-Afrika en ons luister na weer Back to Basics wat oor die liefde van Jezus vir ons hier saam. En daar begroet ek jou oor. Mooie avond vir jou verder. Say thank you Lord Jesus for waking you today when you left your room this morning you ever a thing to say Say thank you Lord Jesus For loving you today Let the love of Jesus Shine his on me So let the love of Jesus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 and your son say thank you god for jesus